Mi-a uns ochii și mi-a zis, Du-te la scaldătoarea Siloamului și spală-te." M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela?" l-au întrebat ei. El a răspuns, Nu știu." Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcu să-i susțină și deschisese ochii. Din nou...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 Și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul împăcat. păcat," i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi?"